și în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va aduce, iubiți ascultători, lecțiunea I063 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 29 din Evanghelia după Ioan capitolul 5, verset din care am avut scurte gânduri cu ocazia lecțiunii trecute, gânduri cărora le vom adăuga și pe cele care urmează, și după aceea, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și bunăvoința dumneavoastră care ne ascultați, vom continua studiul în versetele următoare. Mai înainte de aceasta însă, vreau să vă citesc o scurtă istorioară intitulată Predica Izvorului. Spune că trei călători poposiră în drumul lor lângă un izvor. Izvorul avea apa limpede și curată, iar călătorii și-au potorit ușor setea. Deasupra izvorului cineva scrisese. Faceți și voi ceea ce fac eu. Oare ce sunt semne aceste cuvinte, se întrebare călătorii? Eu cred, zise primul călător, că izvorul vrea să ne spună: Vedeți, eu alerg mereu și mă strecor printre pietre și straturi de pământ, și de aceea sunt limpede și curat. Lucrați, alergați mereu și voi, căci munca vă ține curați. Eu cred, zise al doilea călător, că izvorul vrea să ne spună altceva. El parcă zice: Vedeți, eu vă dau apa mea cea limpede în dar fără plată. Dați și voi, deci, în dar și fără plată altora, bogățiile și bunurile voastre cu care va învrednici bunul Dumnezeu. Eu cred, zise al treilea călător, că izvorul vrea să ne spună altceva și anume. Vedeți cât de curată și de limpede este apa mea acum? Dar de îndată ce ea se va tulbura, nu mai sunt bun de nimic. Nu mai poate bea nimeni din ea, călătorul fuge de ea. Așa e și viața noastră cea sufletească. De îndată ce o tulbură păcatul, nu mai e bună de nimic. Ea devine urâtă și în fața lui Dumnezeu, și în fața oamenilor. Trei păreri aveau cei trei călători și toți trei aveau dreptate. Iată ce predică minunată ne poate oferi un izvor cu apa lui limpede și curată. Ca să putem fi limpezi și curați întotdeauna, trebuie neapărat să lăsăm pe Domnul Isus Hristos cel la cărui cuvânt s-a limpezit și s-a liniștit și marea învolburată, cel la cărui cuvânt șase mii de draci, o legiune, se afla în îndrăcitul din Gadara, toți aceștia tremurau de frica lui și i-au cerut permisiunea să se ducă în porci, deci ascultau de el. Dacă avem pe Domnul Isus în viața noastră, atunci nimeni și nimic, nici din cer, nici de pe pământ, nici de sub pământ, nu poate să ne tulbure, și viața noastră va fi o plăcere, va fi o răcorire pentru cei din jurul nostru și va fi o mare bucurie și plăcere pentru Dumnezeu ca să privească în ea și ne va înconjura cu toate bunătățile și harurile Lui veșnice. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm ca și din mesajul care urmează să învățăm mai bine cum să păstrăm pe Domnul Isus în noi în care ne-ai așezat, cum să rămânem în El, căci rămânând în El, El va rămâne în noi după cum ne-a făgăduit. Dorim să facem lucrul acesta spre slava Ta veșnică și bucuria noastră fără de sfârșit. Amin. Ne apropiem acum, așadar, de textul lecției noastre de astăzi, care se află în versetul 29, se începe cu versetul 29 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Versetul sunt în felul următor și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. În ziua marii judecăți la grasul Domnului Isus, toți morții vor învia. Și și care au făcut binele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 pe care la timpul potrivit o va arăta Dumnezeu care a lucrat și a dăruit aceasta prin întruparea cuvântului. Pregătește-te în antreu, zice Talmudul, ca să poți intra în palat. Că este învierea din morminte pentru credință, nu se mai pune în discuție lucrul acesta. Odată niște prieteni ai vestitului fizician englez și mare credincios Newton l-au întrebat cum se împacă știința lui cu credința și îndeosebi cu credința în învierea morților. Drept răspuns, Newton a luat un magnet puternic pe care l-a apropiat de o grămadă de praf de pământ amestecat cu praf de metal. Magnetul a adunat îndată praful de metal. Pământul rămăsese pe loc, iar metalul se lipise grămadă pe marginea magnetului. Iată, vedeți, zice atunci Newton, magnetul meu strânge praful de metal amestecat în pământ. Luați o bucată de fier, sfărâmați-o în pulvere, aruncați-o în pământ sau gunoi. Eu o scot de oriunde cu magnetul meu. Iar dacă magnetul meu poate face acest lucru, apoi, dragii mei, trebuie să recunoaștem și să credem că Dumnezeul cel atotputernic, făcătorul cerului și al pământului, va avea și el un magnet neînchipuit mai puternic, cu care va strânge cenușa și praful caselor noastre din țărâna pământului. Precum magnetul meu scoate și strânge pulberea de metal din pământ, așa și izvorul vieții va strânge oasele noastre din pământ și Domnul le va da viață. Minunat răspuns, încheiem și noi. Prietenii lui Newton au rămas uimiți. Cei ce au făcut binele, spune Domnul Iisus, vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Ce este binele și ce este răul? Iată o întrebare la care s-a trudit să răspundă înțelepciunea lumii în felurite echipuri. Răspunsul adevărat, însă, este numai unul singur pe care ni-l dă Domnul Isus și spune el la Matei 19:17: Binele este Dumnezeu și tot ce duce în Dumnezeu în felul lui de a fi. Restul e numai rău. Pentru a face binele, trebuie să rămâi în bine, adică în Dumnezeu. Și ca să rămâi în bine, în Dumnezeu, trebuie să ai viață din Dumnezeu, fire dumnezeiască, pe care o dă Dumnezeu celor născuți din nou, din sămânța lui. Fără această viață, fără această fire nouă, este cu neputință să faci ceea ce în ziua judecății se numește binele. Un om poate să facă multe lucruri bune, fără să aibă viața din Dumnezeu. Neavând viață din Dumnezeu, nu poate face ceea ce este socotit bun în ziua judecății. Nu vă mirați de lucrul acesta, spune Domnul Iisus, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Dacă despre înviere nu s-ar cunoaște decât ce se spune în acest loc din Scriptură, s-ar putea crede, cum cred mulți, că adică toți înviază în același timp și că atunci în fața scaunului de judecată se face alegerea între cei drepți și între cei nedrepți așa cum se spune la Matei 25. Dar atunci Domnul va judeca pe aceea pe care va găsi în viață când va veni să împărățească pe pământ. Învierea pentru viață este despărțită de învierea pentru judecată printr-un timp. Cei drepți ies din tâi de la mormintele lor, de aceea învierea lor este numită dintre cei morți. Din scrierile Sfântului Apostol Pavel, aflăm că Întâia Înviere are loc în mai multe rânduri. Lucrul acesta îl citim la Întâia Corinteni, capitolul 15, versetele 22-23. Ca să avem parte de această Înviere mai bună, cum este numită la Evrei 11.35, trebuie să fim înviați acum, din moartea păcatului, să avem Învierea Duhovnicească în Isus Hristos. Căci numai cine moare bine, va învia bine. Cine moare în Hristos, numai acela va învia în Hristos. În versetul 30, Domnul Iisus spune, Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Voința proprie este o regină adulteră, spunea spântul Anselm. Cel din dușman al lui Dumnezeu și în același timp cel mai mare este euul meu, care are rădăcini întinse în toate părțile, în familie, grup religios, neam, etc. Atâta vreme cât euul meu stă pe tronul inimii, să știm, Domnul Isus este afară la ușă. Și când Mântuitorul meu se află înaintea ușii vieții mele, ce lucru bun se mai găsește în mine? În inima omului este un tron și o cruce. Dacă eu meu stă pe tron, Hristos stă pe cruce. Dacă eu-l meu stă pe cruce, abia atunci Hristos stă pe tronul inimii mele. Ce simplu este adevărul! Ferice de cel care nu încurcă drumul și îl primește așa cum este. Domnul Iisus ne spune aici, eu nu pot face nimic de la mine însumi, judec după cum aud. Cel care este născut din Dumnezeu, acela care are firea, care are natura lui Dumnezeu și care a devenit una cu el, nu mai poate face nicio mișcare în afara lui, așa ca cel care s-a urcat în tren și nu mai poate merge decât unde îl duce trenul. Numai în cazul când sare din tren poate merge în altă parte, dar aceasta îl poate costa viața. Domnul Iisus spune aici, nu pot face nimic de la mine însumi. De la mine sau din mine însumi nu pot face nimic bun, ci numai rău, chiar lucrurile care mi se par foarte bune. Fără de călăuzirea Duhului Sfânt, chiar și citirea Bibliei este spre rău. Satana citește și el Biblia, dar fără călăuzirea Duhului Sfânt, de aceea o răstălmăcește atât de Dios. Cineva l-a numit pe satana cel mai mare teolog. N-a venit el cu Biblia și la Domnul Isus. Problema este că satana o știe, dar nu vrea să asculte și de aceea chiar citirea Bibliei cu un duh de împotrivire față de Dumnezeu poate fi spre rău. Judec după cum aud a spus Domnul Isus. Să-ți iei timp să auzi glasul lui Dumnezeu. Acesta este lucrul cel mai principal în viața ta, urmașulea lui Hristos, fratele meu. Și dacă auzi glasul lui Dumnezeu, judecata ta se înnoiește și poți pricepe adevărul în toate laturile Lui. De aceea este bine ca toate activitățile în care ne angajăm să avem grijă să permită lui Dumnezeu să ne vorbească în tot timpul prin cele cu care ne ocupăm. Să-ți iei timp, deci, să auzi glasul lui Dumnezeu. Și dacă auzi glasul lui Dumnezeu, judecata ta se înnoiește și poți pricepe adevărul. Dar pe lângă timpul care trebuie să-ți ei, pentru ca să asculți glasul lui Dumnezeu, trebuie să ai și urechi duhovnicești sănătoase și inima care să fie gata să primească acest slăvit glas. Domnul Isus era în întregime și tot timpul cu viața Lui deschisă spre Tatăl. De aceea auzea glasul Lui și apoi judecata Lui și lucrarea pe care o făcea era dreaptă. Judecata mea este dreaptă pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Aceasta este una din condițiile gândirii drepte. Renunțarea la voia ta. Dar nu e de ajuns mai atât, ci, după cum s-a arătat, Trebuie și o bună informare, adică să cunoști sigur adevărul, să-l auzi bine. Domnul să spune, judec după cum aud. Deci, garanția că judecata mea este dreaptă, stă în împlinirea voiei lui Dumnezeu și a unei cunoașteri sigure a adevărului său. Eu însă știu mai bine decât orice om din lume și Dumnezeu știe mai bine decât mine, dacă atunci când mă apuc de o lucrare, sau când spun că apăr cauza lui Dumnezeu, sunt liber de desăvârșit de voia mea, de interesul meu sau de interesul familiei și al grupării din care fac parte. Să nu ne înșelăm singuri sau să ne ascundem în dosul vreunui om sau vreunui grup religios sau sistem filozofic când e vorba de adevăr. Dumnezeu ne cunoaște toate cutele inimii. La judecata lui vom fi judecați nu numai după rezultatul unui lucru, ci și după intențiile care le-am urmărit făcând una sau cealaltă. Euul, așa cum s-a spus, este un dușman de moarte al slavei lui Dumnezeu și al propășirii cauzei lui pe pământ, cauza dragostei și a înfrățirii tuturor oamenilor prin Domnul Isus. Euul se ascunde în cele mai curate lucrări ale adevărului, murdărindu-le pe toate până la urmă. Nu putem avea o judecată dreaptă și sănătoasă atâta vreme cât căutăm să împăcăm lucrarea lui Dumnezeu cu voia noastră și cu interesul nostru sau cu lucrarea vreunei partide religioase de pe pământ. Avem cel mai puternic exemplu, pe Domnul Isus. El nu făcea nimic de la el, nu judeca decât după cum auzea de la tatăl. Ce lucrare diabolică este în creștinismul de astăzi împărțit în sute de partide care se urăsc între ele? Oare nu e și aici o dovadă a lui? Să ne lepădăm cu adevărat de noi înșine, să căutăm cu adevărat voia Tatălui și atunci vom avea o judecată dreaptă. Altfel, tot timpul vom judeca strâmb și strâmb vom înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Și voia Tatălui Ceresc este sfințirea noastră și sfințirea numelui Său în noi, așa cum se vede la 1 capitolul 4. Cuvântul sfânt înseamnă neamestecat. Domnul Iisus Hristos nu s-a amestecat cu nimic de pe pământ pentru că nu căuta voia Lui, ci voia Tatălui care L-a trimis. Din pricina aceasta judecata Lui era dreaptă, de aceea a putut să ne dea nouă mântuirea. O altă a voiei Lui Dumnezeu este să nu se piardă nimic din ceea ce este al Său. Când ești cu adevărat sfânt, adică neamestecat, atunci arzi în focul dragostei pentru Dumnezeu, și pentru tot ce este a Lui ca să nu se pierdă nimic. Atunci cauți să investești în lucrarea Lui Dumnezeu, în salvarea sufletelor cât poți mai mult din timpul banii și sănătatea ta, pentru că arzi de dorința Lui de a nu se pierde nimic din ceea ce este scris în cartea vieții pentru a fi mântuit. Așa era Domnul Iisus și ca El să fim și noi. În versetul următor, în versetul 31, Domnul Iisus spune dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. Iar în versetul următor vom vedea că Domnul Isus vorbește despre mărturia tatălui. Acum însă, haideți să cugetem puțin asupra acestui verset. Pentru Domnul Isus, tatăl era dragostea, plăcerea, desfătarea și lauda lui. Pe el el mărturisea necurmat în fața orcui și adevărul său îl înălța cu tot focul inimii lui chiar și atunci când vorbea despre sine, tot pe tatăl îl mărturisea, pentru că el și tatăl sunt una. Când din mărturisirea noastră nu se vede înălțarea lui Dumnezeu și a felului său de a fi, este o mărturisire egoistă, o înălțare a eu personal sau al grupului religios din care facem parte. Și această mărturisire devine primejdioasă vieții și mântuirii noastre în primul rând și apoi pentru viața și mântuirea semenilor noștri. Adevărata stare a unui fiul de Dumnezeu este unitatea săvârșită cu Dumnezeu, Tatăl Său. Și această unitate este cu putință numai când lepădarea de sine de Euul vechi este o realitate puternică. Nu mai trăiesc eu, ce Iisus Hristos trăiește în mine, spunea cu limpezime Pavel în Galateni 2. Când nu mai trăiești tu, ci Hristos trăiește în tine, devenind El, eul tău, atunci poți să mărturisești cu adevărat pe Hristos. Atâta timp cât euul tău vechi trăiește, mărturisirea numelui lui Hristos pe care o rostești cu gura ta nu este adevărată. Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era una cu Tatăl. Tatăl era euul lui și de aceea putea să spună dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea este adevărată. Viața Domnului Iisus, împrejurările care o formau, sau lucrările pe care le avea de făcut pentru el reprezentau prilejuri de a spune despre tatăl său ocazii ca să poată vorbi despre acela în numele căruia venise și el știa totdeauna să se ascundă atunci când oamenii erau gata să-și îndrepte privirile mai degrabă asupra lui decât asupra lui Dumnezeu. Cuvintele din versetul de mai sus par a spune Am vrut să spun despre tatăl meu și dacă ați înțeles că am vrut să spun despre mine Ați înțeles un neadevăr. Ele capătă un înțeles luminos spuse alături de cuvintele, Nu voia mea, ci voia lui. Nu cuvintele mele, ci cuvintele tale. Nu eu fac aceste lucrări, ci tatăl meu care locuiește în mine. Domnul Isus, ca Fiul lui Dumnezeu, apăra și înălța tot timpul pe tatăl. Aceasta era viața și bucuria lui. Repet, în adevăratul fiu al lui Dumnezeu, Tatăl Ceresc este euul lui. Tot ce face arată pe Tatăl chipul și felul lui. Un astfel de om este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. A fi mântuit înseamnă naștere din Dumnezeu. Iar cine este născut din Dumnezeu are firea, are natura lui Dumnezeu și face numai ceea ce este Fiul lui Dumnezeu. Numai ceea ce este Dumnezeu. Tot ce facem în numele lui Dumnezeu, dar nu se potrivește cu felul lui Dumnezeu de a fi, este mărturie mincinoasă, este înălțarea euului vechi și euul partidei din care faci parte este tot euul tău vechi. Iar Dumnezeu nu primește această mărturie. Tot ceea ce are izvorul în noi, indiferent dacă este bun sau rău, este altceva decât adevăr. Iar crucea Domnului Hristos este rostirea judecății lui Dumnezeu asupra tot ceea ce este omul. Numai ceea ce pune Domnul Isus în mine este adevăr. Duhul lui, gândirea lui, felul lui, viața lui. Dumnezeu privește spre mine prin Hristos și primește de la mine numai ceea ce poartă chipul și felul lui. După ce deci în versetul care l-am citit 31 spune Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată, Domnul Isus continuă în versetul 32 și spune este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată. Tatăl mărturisea despre fiul și fiul mărturisea despre tatăl, și mărturisirea aceasta este singura adevărată pentru că ei se cunosc desăvârșit unul pe altul. Dumnezeu, Tatăl nostru care ne-a creat și ne-a născut din nou, ne cunoaște în mod desăvârșit și ceea ce spune el. Despre noi este adevărul peste care nu se poate trece. Oamenii pot vorbi mult despre noi, și bune, și rele, după cum le e inima și interesul. Dar adevărul numai Dumnezeu poate spune în mod sigur, pentru că El ne cunoaște toate mișcările ființei noastre în lăuntru și în afară. Noi credincioșii, întrucât am fost născuți din nou din Dumnezeu ca fi ai Lui din starea aceasta înaltă duhovnicească, Putem să mărturisim adevărul despre Dumnezeu Tatăl și despre Dumnezeu Fiul. În legătură cu acest gând e potrivit să spunem și aici în demnul: Să nu facem nicio mărturisire despre Dumnezeu, despre Domnul Isus și despre Evanghelia Lui, decât dintr-o stare de copii ai Lui Dumnezeu ascultători, după pilda Domnului Isus. Să mărturisim pe Dumnezeu Cel din noi, nu numai pe Dumnezeu Cel din afara noastră. Pentru aceasta, însă, trebuie să-l avem în noi, să trăim cu el. Când noi mărturisim bine despre Dumnezeu, și Dumnezeu mărturisește bine despre noi. Domnul Isus, deci, spune aici: Este un altul care mărturisește despre mine, și știu că mărturisirea pe care o face despre mine este adevărată. Dumnezeu mărturisește bine, puternic și necurmat numai despre Fiul Său, adică numai despre ceea ce este din Sine. Una cu El. Despre ceea ce nu face parte din sine, Dumnezeu nu mărturisește, ci o sândește. Pentru ca Dumnezeu să mărturisească bine despre noi, trebuie să fim născuți din El și să rămânem deplin și mereu în voia Lui, într-o strânsă legătură cu El. În versetul 33, Domnul Isus continuă să vorbească cu iudeii și le spune. Voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr. Dacă ești un căutător sincer al adevărului, vei găsi adevărul, chiar dacă nu-l cauți la izvorul lui. Dacă nu cauți sincer, rămâi în întuneric. Asta trebuie să știi. Iudeii, lor, care trimisese o delegație la Ioan Botezătorul ca să-l întrebe despre Domnul Isus, nu erau sinceri în căutarea lor, ci voiau să-i scodească și să cunoască de aproape starea lucrurilor ca să știe mai bine cum să lupte împotriva noului învățător evit printre ei. Ioan a mărturisit pentru adevăr, dar iudeii n-aveau nevoie de adevăr. Ei voiau numai să-și apere vechea lor situație, de aceea nici n-au ajuns la adevăr. Iudeii respingeau mărturia lui Dumnezeu despre Iisus Hristos și alergau la mărturia unui om. Mărturia lui Dumnezeu era prea înaltă și ei aveau un nivel spiritual prea jos ca să o poată primi, de aceea au lăsat deoparte pe Dumnezeu, martorul de autoritate, și s-au dus la Ioan care era un om ca și ei. Harul lui Dumnezeu este atât de mare încât trece peste slăbiciunile noastre. Acest har și-a propus să ne facă cunoscut pe Domnul Isus Hristos și folosește orice mijloc ca oamenii să-L poată cunoaște. Ioan a mărturisit pentru adevăr. Nu Ioan era adevărul, ci doar mărturia pentru adevăr. Când oamenii erau în pericol să-L confunde cu cel făgăduit de Dumnezeu, el a spus hotărât, nu sunt eu acela, ci este un altul care vine după mine. Iar în altă împrejurare a mărturisit. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mărturia lui Ioan însă era mărginită, pentru că el însu zicea, Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă ca el să fie făcut cunoscut în Israel. Sau, eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela este cel ce botează cu Duhul Sfânt. După cum spune un om al lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul a fost un deget îndreptat spre Hristos. El a mărturisit pentru adevăr, mărturisire deosebită de celelalte care urmează și care toate sunt despre Domnul Isus Hristos. Ioan a primit o slujbă din partea lui Dumnezeu și el și-a îndeplinit-o cu credincioșie. Să împlinim și noi slujba la care suntem chemați. Pentru ca mântuitorul nostru să poată fi cunoscut de toți cei ce doresc mântuirea. Voi ați trimis la Ioan, spune Domnul Isus, și el a mărturisit pentru adevăr. Iată un gând duhovnicesc. Ioan, în tălmăcir, înseamnă darul harului lui Dumnezeu sau harul bogat al Domnului. Când trimiți la un dar al harului, totdeauna vei primi o mortărie limpede pentru adevăr, pentru că harul și adevărul sunt una. Dacă eu, prin Harul Domnului, am ajuns făptură nouă, trebuie să mărturisesc despre adevăr, căci nu pot altfel, așa cum nu poate lumina să facă slujba întunericului. Deci să încercetez mereu și cu atenție viața atunci când vin unii și alții la mine. Să vedem, mărturisesc eu pentru adevăr sau pentru cine? Iată o întrebare, iubiți ascultători, pe care trebuie să ne opunem. Pentru că dacă nu mărturisim despre Dumnezeu, nici El nu va mărturisi despre noi. Cu acest îndemn anunțăm încheierea programului I-063, care vă vine cu multă bucurie și cu multă dăruire de inimă, din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, de acum și până în toți vecii. Amin. Am găsit ce Speranță în multele încercări Am găsit o dragoste curată O, Iisus, pe tine te-am găsit vide de n are putea